Несподівано для всіх, і насамперед для Олава Швецького, він швидко дружився на іншій його дочці Астріт. Весілля зіграли без благословення батька в лютому 1019 року. Головний ініціатор цього шлюбу Ярл Рагнвальд потрапив за це в немилість до Олава Шведського і був оголошений небажаною персоною в його королівстві. Є свідчення, що Інгігард таємно любила Олава Норвежського навіть тоді, коли вже стала дружиною Ярослава. Так було насправді чи ні, сказати важко, але напевне знаємо, що між Олавом і Ярославом, одруженими на сестрах, склалися цілком дружні стосунки. Коли у боротьбі за норвезький престол Олав зазнав невдачі, Місцем його політичного притулку стала Русь. Ярослав навіть обіцяв дати йому в управління значну волость, але через рік Олав вирішив повернутися до Норвегії. Ярослав та Інгігерт відмовляли його від цього, не будучи переконані в доцільності такого кроку, одначе Олав не зважив на їхні умовляння. Ярославу та Інгі він заявив, що побачив у весні Боже знамення, яке покликало його на батьківщину Насправді все було прозаїчніше Від прихильних до нього людей Олав довідався, що в одній із битв загинув його непримиренний супротивник Хакон І Норвегія лишилася без конунга Отже, слід було якомога швидше посісти вакантне місце. На Русі він залишив сина Магнуса, а сам терміново відбув до Норвегії. Примітка В історії давніх норвезьких королів чинця Теодоріка записано, що Олав, повертаючись до Норвегії, залишив на піклування Ярослава свого сина Магнуса, хлопчика п'яти років, котрого він прижив від наложниці. Сталося це 1030 року. Ми дещо забігли наперед і тепер маємо повернутися до подій, пов'язаних зі сватанням Ярослава до шведської принцеси. З того, що Олав Шведський порушив своє слово, можна зробити висновок, що шлюб Інгігерт із Ярославом його влаштовував більше, ніж із неспокійним сусідом Олавом Норвезьким. Щоправда, на прохання першого посольства Ярослава, очевидно, була отримана лише принципова захода. Це випливає з того, що наступної весни до Швеції знову прибули послі Ярослава. Згідно із сагою, вони мали переконатись у тому, чи залишився Олав Шведський вірний своєму слову. Наступної весни приїхали у Світіот посли Конунга Ярицлеєва зі Сходу із Хольмгарда, і їхали вони, щоб перепровірити ту обіцянку, яку конунг Олав дав минулого літа – віддати Інгігерт свою дочку за конунга Ярецлеєва. Із наступної розповіді саги можна дізнатися, що Олав не зрадив свою попередню обіцянку. Шлюбу цього він хотів більше, ніж його донька. Напевно, союз з Руссю Ола у шведському був потрібніший, ніж примирення з норвезьким конунгом. Родинні зв'язки з Руссю дозволяли сподіватися на безперешкодне використання шведами важливої економічної магістралі – шляху зварях у греки. На останню роль у цьому альянсі очевидно зіграло й особисте добре знайомство Олава з Русю. Певні політичні розрахунки мав і Ярослав. Згідно з Ридзевською, київський князь пішов на цей шлюб, щоб відвернути від Русі можливі агресивні дії шведських ярлів, котрі неодноразово здійснювали напади на Ладогу. Не виключено, що й не без мовчазної згоди Олава. Близьке за змістом твердження висловлював Богославський. Згідно з ним, шлюб між Ярославом Мудрим та Інгігерт мав помітний політичний підтекст –